Bueno, va a ser gure empresara. Va ba, bueno, intzuen, eta bueno, aldiz jarri die ba, beraien artea eta bueno, va ba, ba, jokatuko du eta eta, eta izan va ba, ez naizte experientzi berri bata eta izan ilusio Polide Elite eta va ba, bueno, a ver, ba, bueno, este va ba, bueno, yo kuberria izango da, lle, bueno, a ver aldoten odokina Eh, jokatzen saietu gara. Bai, eh, esan partidu baterako bai eh, lemizikoaldi izango da, eta, bueno, pozik. Uztaiako egitea zeian. Du kaso, egin uste dut jokatzen dutela. Garen kontrabainik eztak, bihar ezkenen, bihar aurkezkena, eta bihar izango eh, da. Bueno, bihar bertaren entrenatzen koaz moa dauk eut pixko eta, bueno, trebantu asko ez dut ikena alkozatik enpartidu asko kina bille bueno, bat behintzaten goz, eta, igual, esten bat eh, albaldin badare bai.